Жовтими від нікотину пальцями Крихти самосаду Краплили його розкішну сиву борду. «Біжу, дядьку Андрію, біжу!» Малий Петруня залопотів по старній мить, Забувши про сутичку з покришнем, Забувши про мене, про все, Окрім Калайди і його книг. Я не ревнував, я так само забував про все, коли заходив у боковушку до дядька Андрія, заставлено стосами книг. Я неймовірно заздрив самому собі хлопчикові, що він може так легко летіти зараз до Калайди, дивитися його книжки, слухати його розповіді про минуле. Я не наважувався ось так одразу підійти до Калайди. Що я йому скажу? Йому, інтелігентові.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 то вже була справжня розізнак книгарня. І написав про це книжечку. Там є рядкий про мене. Сьогодні я соромлюся їх цитувати. Калайда вірив у мій талант. Я теж вірю. Колись. Тепер я хочу повірити заново. Ондечки вони сидять поруч на возі. Малий Петруня і Калайда.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 Висіла-пожовкла фотографія. Він у довгій шинелі й будьонівці. обличчя таке дитяче, з дорослими очима. Чи про зустрічі з молодим течиною у Києві. Чи про мандрівки з капелою Леонтовича по Україні в 20-х роках. Або про зустріч і розмову з Горьким. Або про комуну, яку він організував десь на Звенигородчині, Або про той його останній бій.